Dijous 23 de gener i a l'informatiu de ràdio Palafrugell escoltarem el regidor de serveis mobilitat pública i protecció civil de l'Ajuntament de Palafrugell Pau Lladó, que des de Llafranc el nucli més afectat pel temporal Glòria fa balanç d'aquests quatre dies de temporal Ahir, a última hora de la nit, es va conèixer la primera mort a causa del temporal Glòria. Es tractava d'un veí de Palafrugell de 69 anys que va morir al port de Palamós. Escoltarem l'alcalde de Palafrugell, Josep Ferrer, que en aquest matinal d'aquesta emissora ha valorat aquests quatre dies de Borrasca Glòria. També escoltarem el més destacat que ens han deixat els diversos escaldes del Baix Empordà que han passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell valorant els danys d'aquest temporal. I acabarem aquest informatiu d'avui canviant radicalment de tema i fent balanç en Pau Ponsatí dels trompats de com van anar les jornades de convivència que es van celebrar el passat cap de setmana al Museu del Suru. Comencem aquest informatiu d'avui dijous 23 de gener de Ràdio Palafrugell i ho farem un dia més posant la mirada en els efectes que ha tingut aquest temporal associat a la borrasca Glòria a casa nostra. Començarem escoltant les paraules de Pau Lladó, regidor de Serveis, Mobilitat i Protecció Civil de l'Ajuntament de Palafrugell, amb el qual hem visitat el nucli de Llafranc, un dels més afectats pel temporal a casa nostra, sinó el que més. En aquest sentit, Pau Lledó recordava que a l'inici d'aquest temporal, el dilluns, aquest va afectar més a Tamariu, però que en els dos darrers dies aquest ha castigat de forma severa Llafranc. Doncs les que afectacions eh, han anat, diguem-ne, descobrint-se al llarg dels dies. Eh, abans d'ahir doncs, eh, era sobretot la banda de Tamariu, que el passeig estava molt afectat. Es feien fins i tot alguns unes tobes que saltaven i avui ens han trobat bàsicament, eh, bueno, i ens van trobar bàsicament a Via aquesta part del Passeig a Francesc de Blanes, que, diguem-ne, va ser el, el més afectat. Tenim un un, un també que parlava d'una esburanca en el Passeig de Francesc de Blanes a l'inici del, del carrer a, a Llafranc i al voltant d'aquest doncs hem d'explicar que estem per l'estabilitat del balcó d'aquest de, esboranc que s'ha produït a la casa Marquès una gran esquerda que podeu veure en una de les imatges que tenim penjada a la nostra pàgina web i que és la principal preocupació actualment de policia i ajuntament En aquest esboranc, doncs, probablement encara hi ha aquest temporal i va, doncs, eh, el va, va, va, va accentuar no? en aquest... aquest eh aquest esboranc. La malaurada imatge doncs, aquest temporal a Palafrugell és aquest esboranc que hi ha aquí al passeig Francesc de Olanes, davant de, dels hotels i dels restaurants que hi ha aquí, que el que han fet ha sigut doncs, haver de tallar el passeig per precaució. A més, a causa d'aquest temporal Glòria, Lledó apunta a que s'han detectat més d'un centenar d'arbres caiguts a tot el municipi de Palafrugell. Per fer valoració de tots aquells danys, el regidor de Serveis i Protecció Civil avança que demà faran una reunió en diversos àmbits del consistori per també marcar l'estratègia que s'ha de seguir. Bé, el primer que farem, eh, hi ha una reunió convocada demà al matí a l'Ajuntament amb les parts implicades, sobretot les àrees de territori, per avaluar eh, com, eh, com, com encarem aquesta, aquest post temporal. Eh, no, no la part més tècnica diguem que és netejar, que això ja ho farem a partir d'avui, eh, que ja hi ha bon temps, que ja està sortint el sol, sinó a partir de demà aquesta part de, del post temporal, avaluar eh, què és prioritari, què arreglem, com ho arreglem, i a partir d'aquí, eh, no només això, sinó en quines eines de subvenció ens adaptem i ens, i ens afegim per tal de buscar un remei, i una solució, perquè eh, recordar que aquest tall del francès de Blanes de Llafranc eh, no només és el petit esboranc, sinó també és el que hi ha sota, per tant, no és només el mur que caigués, és eh, com redactem aquest, eh, aquesta part de passeig i com ho fem més ràpidament possible, perquè en aquí ja tenim bastant turisme desestacionalitzat, com ho fem el més ràpidament possible per tant d'evitar, no sé què dir aquesta part del passeig eh, d'aquesta manera. D'altra banda, des de l'Ajuntament també informen que demà començaran una ronda de trobades amb els veïns i veïnes dels nuclis afectats del temporal per saber quines eh, les principals afectacions que han tingut també en els, eh, les cases particulars i en els negocis, com repassàvem ahir. Sí, demà començarem aquestes visites a Teu de Carrer. i Ja des de l'Ajuntament doncs han parlat amb les, aquestes associacions de veïns, que són els, els representants, diguem-ne, de cada nucli, de Calella, Frany i també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 Sí, parlar amb ells a veure quines són aquestes ciutats reals que tenen ells com a, com a nucli. Per tant, ho farem en totes les tres viles, amb Llafranc, Clelleta, Mariu i ho farem demà. Així doncs, podem dir que Llafranc ha estat el nucli més afectat per Glòria, però des del consistori també doncs, han de valorar quines actuacions s'han de donar a terme en d'altres punts del municipi. A més, tampoc descarten que fruit d'alguns desperfectes ja existents i continuï havent-hi incidències. Així, malgrat que ja llueix el sol a Palafrugell encara estan emetents a possible complicacions. Segim a Ràdio Palafrugell i continuem donts amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ara ho fem per comentar una notícia de successos que conecièm ahí a últim hora de la nit, a primeres hores de la matinada i és que Protecció Civil informava que un veï de Palafrugell havia mort a causa de la borrasca Glòria. Es tractava d'un home de 69 anys que va morir dimecres a Palamós quan una onada el va colpejar. L'home, veí de Palafrugell, que al vespre va anar al port Marina, apunten que l'home volia comprovar una embarcació propietat seva estigués en bon estat. L'home ha accedit a una zona del port que estava tancada al públic per la seva perillositat. No obstant això, després de deixar el vehicle prop de l'embarcació, en aquell, va accedir en aquest recinte. Un cop de mar, sembla que l'hauria colpejat fortament al cap i l'hauria fet caure a l'aigua. Malgrat que treballadors del port el van poder treure de la, del mar per, i personal del sistema d'emergències mèdiques van intentar reanimar-lo. Finalment, no es va poder re, fer res per salvar la seva vida. David Puertas ha passat per la sintonia de ràdio Palafrugell avui a les 8 del matí i el cap de la policia local ha donat el condol als familiars de la víctima i a més també ha, més també ha expressat el suport de tot el cos policial i que estan al costat de la família per si es requerissin algun tipus d'ajuda. Bàsicament és una desgràcia acompanyar la família en aquests moments tan durs, és no? tan difícils a part de la policia local de Parforgell sí, ens vam assabentar del que va passar en el moment perquè els interns de comunicacions van informar, a part de que també van informar a través de les alcaldies dels dos municipis i, i bé bàsicament va ser una onada que va perquè sembla va arribar i va tenir desgràcia d'estar allà i emportar-se'n. No? Uh, per part nostra, de part de tot, tot consisteix a l'Ajuntament posar-nos al, al costat de la família perquè necessitin i ja saben què els tenen. Respecte això, doncs us hem de comentar que la Guàrdia Civil s'ha fet càrrega de la investigació de l'amor i aquesta notificació arribava ahir a tres quarts de dotze a Protecció Civil a través d'un tuit doncs, alertava d'aquesta aquest, primera víctima mortal del temporal Glòria a Catalunya una víctima doncs, que com deia veïna era veïna de Palafrugell i tenia 69 anys Continuem a casa nostra i a continuació us oferirem doncs la conversa que en Rafael Corbió ha mantingut amb l'alcalde de Palafrugell, amb el qual han valorat aquests 3-4 dies amb el d'avui de temporal Glòria a casa nostra i també doncs, han comentat aquesta malaurada víctima que hem hagut de lamentar, que és, com us dèiem en la informació anterior, és, era veïna de Palafrugell i tenia 69 anys. Us deixem amb un fragment d'aquesta conversa que en Rafael Corbió ha mantingut avui amb l'alcalde de Palafrugell. frugell Serà difícil fer un balanç amb els propers dies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 perquè bueno, per, sí, per moltes mesures que es prenen i per moltes coses que hi ha, no sabem, la mar sempre és molt traïdora i, i, doncs, igual que li va passar a aquest pobre mariner en la zona també de Tamariu, d'aire, perdó, de, de Palamós, doncs, eh, lamentar totes les morts, de, totes les morts i més les que et vénen a prop encara més. I les persones desaparegudes que encara també eh, continuen, una d'elles precisament a, a Palamós. Després d'haver-se produït, m'han comentat que igual també es faria un minut de silenci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 restaurants i bars a primera línia de mar i tot el que és l'ocupació de via pública doncs, que tenen les, doncs, les pèrgoles muntades, hi ha hagut molt més mals en aquí, o l'hotel Tamariu que els hi va trencar un vidre i els hi va entrar l'aigua a dintre de, de, del que és la, la, la, la, aquesta ocupació de via pública que tenen com una zona tancada i, des, i a Tamariu han desperfectat la via pública algunes, però bueno, esperem poder retirar totes les torres que hi ha sobre del passeig perquè van d'avaluar d'entrada hi ha alguns desperfectes però menors. Allà es van processar prodimrs desperfectes i va ser ahir això eh, ha sigut eh, a Llafranc val, que entre el temporal, el vent i els pins doncs ha caigut una part del mur de, del carrer del passeig de Blanes, de Francesès de Blanes i que ahir a la tarda del migdia van tenir que catalar totes si o set arbres si o set pinsà perquè eren, eren, estaven a punt de caure. alguns ja havien caigut al llarg del matí i els altres a la de caure i s'ha hagut de fer una, una, una, una tala d'arbres, eh, tot el que tenen per i, i ara veurem perquè lo veurem molt ben bé els els els el departesos si arriben, però eh pel per que, per per que veiem en aquests moments els departesos en aquest en aquest part de, de passeig són considerables, considerables amb en un amb un, amb un, amb un un tall petit, diríem, de passeig de Llefranc, tota la part que del passeig no, no, no s'ha vist afectat, és la més està apartat a més, cap a la part més ovest de de, del passeig, de, de la platja de, de, de Llefranc, que és el que s'ha vist més afectat. És la que està exposada sí. directament a, sí. a la ventana i a la mar, però l'altre la protegeix el cap ah, de Sant Sebastià i també el port. El port dirigeix tota la fúria eh, del, de, del temporal cap a aquesta zona d'aquí. No?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 potser sigui, doncs, també el, tota l'aigua ha fet mal per sota no? i això encara són coses que no tenim la valoració sobre la taula i que això doncs, bueno, suposo que a principi de la setmana que ve ja el tindrem tot quantificat Anem acabant alcalde uh, s'està avisant molt de, de les lleres de les rieres, uh, dels del rius a Palabrujell, no és pas que en tinguem moltíssimes però no sé si hi ha alguna afectació ni, o, o pensem que n'hi pot haver-hi alguna que jo sàpiga no n'hi no, ha cap, no? No, no, no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 No, no, no. Només això, eh? Vull dir, més lamentable és la mort d'aquesta persona a Palamós i, i, i lamentar-ho molt. Doncs des de aquí ens afegem el condol que l'alcalde ha manifestat fa uns moments. Alcalde de Palafrugell, Josep Pifarré, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Una conversa amb Josep Pifarré que ha mantingut, com us dèiem, en Rafael Corbí i que podreu recuperar ja a través de I durant aquest matí seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ara és moment per a la informació comarcal i, com us dèiem, durant aquest matinal d'aquesta emissora en Rafel Corbí també ha fet una roda de contactes amb diversos alcaldes del Baix Empordà ha parlat amb Lluís Puig, alcalde de Palamós també Maite Selva, alcaldessa de Begur, Jordi Colomí, alcalde de Torruella de Montgrí Miquel Balloc, alcalde de Calonja, i Vanessa Pairó, alcaldessa de Montràs. A continuació, us oferirem un fragment de cada un dels alcaldes que ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell valorant els danys que s'ha produït que han produït a les seves localitats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 Uh, doncs, uh, a la línia litoral, que és on uh, ha afectat més el nostre municipi, i desgraciadament, doncs, uh, com comentaves tu, eh, uh, tot i que uh, les afectacions uh, físiques que puguem haver tingut al municipi es concentren uh, a la línia litoral, especialment doncs, uh, en aquesta zona de, de, del port de Palamós, de, de la zona de la Pedrera, on, on hi ha aquests magatzems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 És el torn ara de parlar amb l'alcaldessa de Bagú, la Maite Selva, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Eh, bon dia, alcaldessa. Bon dia. Anem bon a parlar dia. una mica, gràcies per estar nosaltres, de, de les afectacions d'aquest temporal Glòria, eh, aquí al municipi de, de Bagú, un municipi que té un front marítim amplíssim, també, amb el cap de Bagú, i que no sé com, com ha respost eh, doncs a totes aquestes zones, Sarriera, Satuna, etc etc, amb aquest eh, temporal.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 Hola, bon dia Moltes gràcies per atendre'ns en un dia molt atrafegat perquè sé que Torroilla doncs, ara mateix, a tot el que voreix el Ter teniu complicacions i teniu donc eh, aquests avisos no, de desbordament del ter que ha molt carregat de la zona de més amunt cap a Bascon de la Celler. Com ho esteu vivint? Bé, clar, ho estem vivint amb certa preocupació. Bàsicament a primera hora del matí semblava que totes les alertes de la perriositat s'havia acabat definitivament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 i que no produeixin més pèrdues de les que s'han ja produït fins uh -huh. ara. I és el torn d'anar cap a Calonja, Sant Antoni. Allà parlem amb l'alcalde del municipi, Miquel Batlló, que gràcies per estar nosaltres en directe amb aquesta matinal. Bon dia. Bon dia. Em heu comentat que esteu al passeig, un llarg passeig que molts fem moltes vegades i que ens encanta quan és bucòlic, però un dia és com aquests deu fer mitja por també, no? Sí. Uh, la veritat és que no és que faci mitja por, ara en aquest moments el que fa és una mica de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 Unes converses que podreu també recuperar través de la nostra pàgina web en les properes hores on penjarem les entrevistes íntegres que hem mantingut amb els alcaldes d'aquestes localitats. Recordem, amb Lluís Puig, de Palamós, Jordi Colomí, alcalde de Torruella de Montgrí, amb Maite Selva, de Begur, Miquel Belllloc, de Calonja i Vanessa Peiró, alcaldessa de Montràs. I acabarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho farem posant la mirada en un altre tema, canviarem radicalment de tema i a continuació ens posem en contacte amb un dels membres de la colla Els Trompats, en aquest cas Pau Ponsatí i és que amb ell vam fer balanç aquesta setmana, hem fet balanç de com va anar llavors de convivència aquestes jornades que van organitzar el cap de setmana passat, una informació que a causa d'aquestes doncs, notícies que teníem relacionades amb el temporal Glòria, no us hem pogut oferir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 perquè realment va, va posar sobre la taula molts problemes que realment al dia a dia no veiem. Uh -huh. I després doncs tant el dissabte a la tarda que vam tenir uh, associacions i clubs aquí a Palafugell i a part amb la Carme Fanoll i la Mar que diem que són dos Palafugellenques no? que també van parlar de molts problemes i solucions. Uh, jo crec que sí, estem molt contents de, de què hem fet i podríem dir que hem si més no, des de la de visió dels trompats hem complert les expectatives que teníem. Mm -hmm. En eh, Marc Casanovas, el, el president de, de, dels trompats, feia mm -hmm. doncs, una miqueta de cronologia, no? explicava o, a Twitter, eh, això el 2009 que es formava la colla als trompats, el 2017 ah. que es constituïa com a associació, el 2019 sí. presentava el manifest uh, unes setmanes uns mesos abans del que Rosel sí. Costa Brava i mm -hmm. després daquest 2020 llavors de convivència uh, és una evolució de, de com es forma no? una colla doncs, per, per fer doncs, diverses activitats al municipi a com acaba esdevinguent doncs, també un, un, acaba generant moviments socials no? amb aquesta, també, en aquest cas amb aquesta col·laboració que heu fet amb les referents de convivència de Palafrugina uh -huh.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 les vostres activitats, que són moltes i, i cada vegada més interessants, Pau. Doncs moltes gràcies eh, des dels trompats i també, ja que això, que aprofito per agrair a tothom qui ens va ajudar, al Museu del Sur el Ajuntament, al grup de referents de la convivència, perquè realment sense la seu col·laboració i suport no no hauria estat possible. Uh -huh. Pau, punts moltes gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé. I fins aquí aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, un dia doncs, normalment marcat per les inclemències meteorològiques, tot i que ara doncs, ja fa un parell d'horetes que llueix el sol a Palafrugell, tot i que, com us dèiem, els efectes ara són encara més visibles i també doncs, esperen que puguin haver-hi noves incidències a causa d'aquest temporal per als danys que ja ha causat. Per tant, poden haver-hi més caigudes d'arbres i també poden haver-hi doncs, nous problemes associats, com us dèiem, sobretot el passeig de Llafranc, en aquest cas al carrer Francesc de Blanes, on doncs, hi ha hagut un esboranc i doncs bona part del mur d'aquest carrer ha eh, caigut a terra i, per tant, des de la policia local i des de l'Ajuntament de Palafrugell estan molt amatents el que pugui passar. Nosaltres avui hem tornat a monopolitzar aquest informatiu d'avui amb informacions relacionades amb aquest temporal Glòria. Demà ens tornem a retrobar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 Servais Informativos da Rádio Palafrujeira.